Hasi eta ezabatu hasi eta ezabatu alaibili naiz kask oren erdi batez ordenagailua intzan tartea hau prestatzen ari nintzela. Usaian ez bezala berri on batekin bainator gaurkoan eta ez ezdakidakit. nondik heldu. Hori izanen da. Gertakari baikorrak aipatzeko ohitura falta. Euskal Eddabideek irabazi egin dugu irabazten ari gara eta alas egitzea espero dut. Argia sariak banatu ziren joan dennosti tiralean eta interneterako saria iparraldeko Euskal Edbideentzat izan zen joan den laute oskundetan eginiko lan onagatik. Elkarlanean kalitatezko produktua eskennyi baiike nuen zuretzat entzule. Herri herri aagerrarazi baikenituen nien emaitza denak interneten. Batzuen haotan, zarkituak diren Euskal Hedabideok indarrera kustaldi bat egin genuen baietz esan genion geure buruari eta gure entzule ikusle zein irakurle taldeari gai ginela gure txikitasunean kalitatezko landuhin bat egiteko elkarrekin eta euskaraz ederra da sariak jasotzea lanaren onespen bat dirudi Arepolita goa da, Euskal edabide batek emanik egainera. Eguneroko jardunarekin segitzeko indar ziztada galanta eta hau ezta dena. Irrati izanik, bi sarirekin etxeratu baikinen ekitalditik. Aipaturikoa bata eta arrosa Euskal Herriko irrati libren sarearena, bigarrena. Elkarlanaren eredu biak, alabiak. Mi esker argia aldizkariari, sariengatik baina bereziki esker mila entzule. Zuei esker, bizi baikara, zuei esker ditugulako eta garelako, ako Euskal Herrratiak Euskal Prentssa edota telebista euskalduna. Berri onak ematen hasiz, orain ezin isildu kazetarion sindromea izanenda, denbora bukatu zaitaldiz.